în memoriam. Primăvară, belalie, Cu nopți reci de echinox, Vi și treci și în vii sta Pe răpusul câine fox. Fox frumos, cu dinți oțele Și preț mare la cățele, Fox nebun, scurt de coadă, Fuge în lume, se înnoadă. Primăvară, belalie, Insomni de echinox dimineți, Lăsați să vie cum venea băiatul Fox. Capul ca feniu pătat cu miroste de dimineață, De zăvozii mari din piață în trei locuri sângerat, Îl lipește de macat, ochii întoarce a mirare din piept mare. Ce lătrat! Pomii golași și zori de roșuri, e aprilie numai, Forfotă de fulgi pe coșuri, în cuib fraget, Foc al meu îți place? Hai, Cirlilai, Lai! Lai precum strop de apă rece în copaie când te lai. Viro Congo e o oase închise afară în frig. Lirliu gean, lirliu ca trei pietre date dura pe dulci lespeți de mărgean. Te-ai sculat cu noaptea în cap, o să-ți dea colgiul hap, foc cu ochi întorși cu albul. Fox cu ochii de harap Sus în pat, haide, zup, adă botul să-ți-l pup La ureche apoi să-l pui, să zici iute ce ai să-mi spui Vrei să batem lungi, păduri? Ori ești poate în călduri și ai venit să-ți cauți fată tot ca tine de pătată Nu, nu vinovat să-ți fiu, să-mi vând sufletul de viu Nu mă bag să caut fată, că e treabă mult spurcată și cădem în postul mare și am căințele amare Dar nu-ți arde de păduri și mai va până în călduri Văd acum ce sta să zică botul tău. Știi vreo pisică și ții minte că mi-e dragă miorlăita, care-și bagă prin cămări, prin așternuturi ochi pucioase de tescuturi. Dracu aducător de boale, cald din el, cu blană moale și cu prefăcut răsuflet ca păcatele din suflet. Stai un pic că mă ridic și venim acum de hac. Lasă numai să mă îmbrac. Și-ți ajut să urci în pom, câine vorbitor și om. Să o dăm jos din pom și cracă, apoi, tava și în tarbacă de trei ori pe capul scării, să-i frângem și raspinării. Nalt curat sub corn de rai, dezlegavam, Cirli Lai. Cirli Lai, precum strop de apă rece în copaie când te lai. Viro congo e o lig. Oase închise afară în frig, Lirliugean, Lirliugean, râs al pietrelor de adura pe trei trepte de mărgean.